practic, e imposibil să ne ratați. Și vorbim despre deneratata pe revoluție fiscală. Eu când zic revoluție, sunt oricum sarcastic, așa. În fond și la urma urmelor, este vorba despre o, rescrie a, o rescriere a contribuțiilor de pe fondul de salarii, deci plătite de angajator pe salariul angajatului, deci plătite tot reținute și plătite tot de angajator, de patron, cum ar veni. Începând de săptămâna trecută, niște forțe așa foarte puternice din societate s-au coalizat împotriva guvernului nostru, al guvernului României, al guvernului Mihai Tudose. Și nu vor revoluția asta fiscală. Sindicatele de prin septembrie au început să recunoaștem, că au zis că să vezi că nu mai avem fond de accidente, le-a dat domnul Tudose 2% fond de accidente. Le-a dat. Acum ce mai au? Uite, la ora asta sunt 6.000 de oameni în Mioveni angajați de la Dacia care protestează. Întrebarea e de ce protestează. Săptămâna trecută, președintele Iohannis, la fel, a făcut calcule foarte corecte și a spus nu e nicio scădere de fapt de impozitarea muncii. Așa e, dar nu e nici creștere, nu? Sau este? Ce spuneți? Astăzi văd că deja primarii de municipii s-au întâlnit cu uh, primul ministru, doamna Gabriela Firea, a aflat că în programul de guvernare la pagina 56 scrie scăderea impozitului pe venituri de la 16% la 10%, ceea ce bineînțeles că reduce și veniturile municipiilor, inclusiv al municipiului București. Toată lumea e împotriva guvernului. Cum să mai facă guvernul ăsta revoluție fiscală? Dar cum să-i mai reproșeze cineva după aceea că nu s-a ținut de programul de guvernare? De aceea astăzi dezbatem această revoluție fiscală. În mod deschis, vă spun, deși categoric e o prostie, eu aș fi pentru, eu aș vrea ca guvernul să își ducă planul până la capăt. De ce să-l împiedicăm? Pe dumneavoastră vă afectează într-adevăr această rescriere a contribuțiilor? Haideți să dezbatem. 0372069599. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, să. Vă ascultăm! Sunt de la Mioven, m-am îndepărtat un pic de, de meeting, că e gălăgie mare acolo în piață. Da. Cred că cea mai mare... A, și să subliniez de la capul locului, sunt un votant, PSD și mi-asum, cu tristețe, o spun. Cred că, de fapt, marea problemă nu este neapărat nebunia asta fiscală pe care vor să o facă. Dar? Și mai degrabă, mai degrabă amatorismul cu care ne conduc de, de un an de zile. De A. fapt, sunt niște amatori care își urmăresc doar interesul lor, iar ce ține de interesul cetățeanului și votantului este doar un teatru. Băi, un teatru, Bogdan, deci -un asta care... acum faceți miting la Mioven să fie guvernul de profesioniști, nu de amatori sau împotriva revoluției fiscale? Noi aici suntem în principiu pentru trei revendicări trei majore. Așa cred că cea mai importantă din punctul meu de vedere ar fi nebunia aceea de autostradă pitești sibiu da. pe care nu suntem în stare și cred că e al patrulea an la rând în care sindicatul Dacia iese în stradă și să tragă un senal de alarmă alături de patru ani da. și în patru ani de zile se dovedește că nici măcar o lopată nu s-a pus la acest proiect Așa. după care posibilitatea de a negocia contracte colective de ramură Uh... ramura fabricanților de automobile, adică dumneavoastră și Ford în, seama, în fine ok, ok să trecem peste asta că nu e chiar te mai emisiuni Bun. și Bun. și uh, această bâlbâială legată de fiscalitate de schimbările codului fiscal păi nu e bâlbâială, e în programul de guvernare, scăderea contribuțiilor scăderea impozitului pe venit a, că la mijlocul anului au zis da, dar pentru asta o să scriem puțin contribuțiile de pe angajator pe angajat da, ce... care e până la urmă, reproșul. Reproșul este faptul că au tot încercat, au tot încercat tot felul de scheme, au venit, au testat piața, cum masele au ieșit și au venit cu argumente, specialiștii... Care mase au ieșit? Nu a ieșit nici masă, iertați-mă. Intradevăr, sindicatele sindicatele au zis, gata, domnule, noi suntem împotrivă, că de ce să plătească numai angajatul? Domnule, tot angajatorul le oprește, de-aia au înțeles Absolut. oamenii diferite. După care au zis, și, ok, nu mai scădem fondul ăla de contribuții, uite, la presiunea sindicatelor îl facem de 2,25%. Deci, okay. da încă o dată, vreți neapărat să vi se reproșeze, dumneavoastră, că din cauza dumneavoastră n-a putut domnul Tudose să-și țină promisiunile electorale. Domnule, să-și le țină, dar am sentimentul că o să ne ducem în cap cu totul dacă îi lăsăm să-și le țină. Probabil că o să ne ducem. Nu sunt în stare să-și le țină. Păi da, și eu i-am votat sau dumneavoastră? Eu i-am votat Păi și nu vreți dumneavoastră să aveți o revelație a ceea ce ați De ce să vă iau frustrarea asta, domnule? Nu mai vreau. Bogdan, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. 206 599 nelu bună ziua. Alo? Vă ascultăm Nelu sunt din București, deci, domnul Moise, să știți că în vascul de cătoare am ocazia. Bine, nu pot să spun că sunt de fiecare dată de acord cu dumneavoastră. Nici nu trebuie, eu nu fac o astfel de e evident că astăzi vă provoc, adică pe bune, Nelu. Uite, dar de data asta sunt chiar de acord cu dumneavoastră, pentru că aștept să vă spun care este sentimentul meu. Sentimentul meu este că este o cacealma A Ați înțeles? Trebuie să joacă la cacealma. Eu vă vreau binele, dar uitați, nu se poate, dragii mei. Ați înțeles? Este școala lui Băsescu, pe care, de fapt, unde a fost, unde a fost școlit domnul Dragnea. Acolo s-a școlit. Ziceți? La școala lui Băsescu. Hhmm. Deci, domnul Dragnea, este unul dintre cei care s-a școlit la școala lui Băsescu. Nu știu cine deci pe este cine a școlit. Catia... Ba da, ba, da, da. Este aceeași ca al pe care ne-a ne arătat-o Băsescu. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037 -9 -9. George, bună ziua! Bună ziua, domnul Mois. Vă afectează rescrierea contribuțiilor, George? Da. Ia spuneți cum. De exemplu, eu lucrez în taximetrie. Mmm, sunteți PFA. Deci, noi nu luăm salariu niciodată, ne facem singuri. În funcție de negocierea cu patronul... care patron? patronul? Unei... Sunteți PFA? Nu, deci lucrez la patron. Ah, ok. Bun. Da, în funcție de negocierea unei cote zilnice. Da. Așa? Ce rămâne mai mult sau mai puțin îmi fac salariu, da? Și cam cât vă. Noi suntem trecuți, noi suntem trecuți pe cartea de muncă la 14 milioane 500. deci salariul minim pe economie. Okay. Se plătește de către patron mai mult sau mai puțin, în funcție de cum negociem cu el 4 ore, 8 ore, mă rog, jumate, jumate și așa mai departe, deci pentru 8 ore se plătește 7 milioane de 715 lei. Doar dacă faceți evaziune cu 4 noastră. Nu facem evaziune, așa este, dacă, acțiuneție. dacă munciți 8 ore, timp de 5 zile pe săptămână, timp de 4 săptămâni pe lună, trebuie să luați 1065, dacă nu mă înșel, 1450 brut. Deci nu aveți cum să duceți mai puțin de 1000 de lei acasă. Dacă duceți mai puțin și pe cartea de muncă, asta înseamnă că faceți evaziune fiscală, dacă duceți mai puțin. Da, mă rog, în da, orice caz. Dar spuneți că de, de, 700 de lei. De la 1 ianuarie patronul nu-și mai asumă această răspundere și trebuie să plătim noi. Da? Deci nu ne vom mai duce poate acasă nici cu... Patronul dumneavoastră nu vrea să vă crească salariile? Păi n-are cum să ne crească salariile pentru că nu ne plătește din buzunar. Deci, de ce nu înțelegeți? Că noi încasăm niște, niște bani pe care uh, se plătește impozit uh, la lună. Da? Și noi plătim cotă parte patronului. Ok. Deci, deci patronul dumneavoastră nu o să vrea, ziceți dumneavoastră, să vă mărească salariile. Exact, da. Dar spuneți-mi că duceți acasă 700 de lei pe lună. Poftiți? Duceți acasă 700 de lei pe lună Păi, s-ar putea să ducem acasă 700 de lei? Da, acum cât duceți acasă? Păi, variază. Putem să ducem uh, da. 1.100, putem să ducem uh, 900, depinde de încasări. Deci, dumneavoastră, îmi spuneți că un taximetrist este... din București câștigă între 900 de lei și 1.100 de lei pe lună? Nu, depinde de la... Eu sunt din provincie, depinde de la oraș la oraș. Okay. În București sunt convins că câștigul este mult mai mare. Uite, hai să vă. Bun, ok, am înțeles care este problema. Ideea care este, ce vreau, nu pentru asta am dat telefon. Băi, nu, era o întrebare, tipica. dacă vă afectează. Nu să spuneți că vă afectează. Eu mie da, încă nu. Nu afectează. Nume... Ok, bun. Bun. Uh, această revoluție fiscală va crea o discriminare între sistemul bugetar și sistemul privat. De ce? Pentru că bugetarii nici nu vor câștiga, nici nu vor pierde, într-adevăr. Balurile vor crește, salariile nete le vor crește. Da, vor crește, dar nu se simte în buzunar. Bine. Iar în sistemul, în sistemul privat, patronatul nu este obligat ca să, să mărească brutul, da? Păi și ar și ar trebui se să vor fie? pierde. Poftiți? Ar trebui să fie obligat? Știți că am avut dezbaterea asta cu ar trebui să fie. Da, dar de ce, de ce omul să piardă la salariu din, ace, din cauza acestei revoluții fiscale? Pentru că cineva trebuie să plătească toate astea care se fac de undeva. vă înțelegeți? Adică de undeva trebuie să iei ca să dai salarii mai mari bugetarilor, pensii mai mari. salariu minim pe economie, domne. Deci la 1950, cum vă spuneam, vom fi aproape jumătate dintre salariații României cu salariu minim pe economie. Astăzi este 7 noiembrie 2017, 100 de ani de la Revoluția Bolșevică din Rusia, fix 100. Vreau pentru completare, George, să vă, să vă citesc o știre scurt de tot, este un raport e-jobs, angajatorii din România au căutat să angajeze peste 420.000 de persoane în primele 9 luni din 2017. Este un raport făcut numai după anunțurile de oferte de muncă de pe internet. 0372069599. Ce încerc să vă spun este că cine scade salariul angajatului său, ori este în insolvență, ori e în pericol de insolvență, ori este pur și simplu nebun. Cine scade în momentul de. Pentru că va pierde. Își va pierde angajații, pur și simplu. Haideți, Ludovic, bună ziua! Salut, să Din punctul meu de vedere, este. Un lucru bun, că se aduce la vedere a angajatului toate derile care le plătește către stat. Păi, de și până acum putea să le afle. Sunt atâtea calculatoare păi, de salarii pe internet? Da, sunt, da, Una e când îl vede pe futuraj de grupal, că el are brută, nu știu cât va fi. N-am stat să calculez și nici nu mi-e meseria mea de contabil. Hai că vă spun salarii. eu, la 1000 de lei salariu minim pe economie, 1065 de lei net, în momentul de față, costul total cu angajatul e undeva la 1750. Deci, okay. ce se transferă, atenție, ce ar trebui să se transfere, e un plus de 200 de lei care sunt invizibili în momentul de față pe fluturașul de salariu. Ok, acei 200 totuși va vedea. Așa. Da, va constata că acea persoană, el câștigă de fapt îi o să vadă total futuraș, 1.700 din casa, 1.900, da? din care el rămâne în mână cu 1.100 sau 1.000 de lei. Da. O să vadă cât este costul lui pe muncă. Păi până acum nu știa? Dacă faceți un sondaj de opinie, o să vedeți că... Peste Atunci ne merităm soarta. De... Adică dacă nu peste... știi... Doamne, e o chestiune de respect al... Nu, eu, nu, eu nu sunt... Eu vă... Eu, eu spun următorul lucru. Dacă v-aș ruga să faceți un sau un sondaj de opinie la gura metroului și să întrebați, Dom'le, cât ei? Ia o de lei. Știi cât plătește angajatorul? Nu știe nimeni exact. Nu, e nimeni, nu știe nimeni. Toată lumea are o aproximativ, idee. Aproximativ. Nu, aproximativ. Domnule, eu trebuie să muncesc de 2000 de lei ca să iau o de lei în mână. Uh -huh. cât și câți? Câți angajați, știu lucrul ăsta, că eu trebuie. Bun, deci să, să, să spuneți că eu un pas înainte, și eu nu pot să vă contrazic. Este un punct de vedere, nu înseamnă că am dreptate. În altă parte, da. pe de altă parte, este zicala, că în care trage, dai cu bici. Adică în cel care. Muncește, <laughs> să nu dai cubici ca... în boul care trage zicala. Dai cu biciul să muncească și mai mult, da, Ori. Unde te duci? Tot către cei care muncesc și plătesc taxe și impozite și mai pui ceva. 1-1%, 2%, cât poți. Anul ăsta. La anul poate mai mult. Da? Da, dar încă o dată, ca, încă o dată vă ce? afectează pe dumneavoastră? Că aia vă drept, Dom'le, asta e programul de, de guvernare. L-a votat lumea. Ce aveți eu nu cu ei? nu am votat. Și eu nu i-am votat și nu am votat Și nu, păi nu vreți asta... să-și facă și ei numărul până la capăt? De ce da, să nu, ne opunem a aceste facă, chestii? Să-și facă, nu, să facă numărul ca peste 3 ani de zile să ajungă la, la sub 4%. Așa, așa mi-aș dori. Ludovic, la, la ce situație bugetară este în momentul de față? Vă asigur că răul deja a fost făcut. Că mai cresc, că mai transferă, că mai fac nu știu revoluții de nu știu care. Sunt așa ca să avem ce să dezbatem în momentul de față când sunt legile justiției în Parlament. Răul, din punct de vedere bugetar, a fost făcut greu vom mai putea ieși din fundătura în care am intrat, dar trebuie doar să o conștientizeze toată lumea, atâta tot, și să nu apară acum sindicatele și să, ia ele pe, să facă pe țapul ispăjitor, să-i dea o pasă extraordinară, domnului Dragnea, pe chestia asta. Mihai, bună ziua! Bună ziua, înțeleg uh, punctul de vedere Moise, într-adevăr hai să-i lăsăm să și-o facă cu mâna lor, cum se spune, că se va vedea că nu, nu vor avea cum să o scoată la capăt. Într-adevăr, a dat niște chestii lămăritoare și îmi prea bui emisiuni. crede că și eu am un șoc Poate că nu m-am interesat suficient de mult. Uh, vis a -vis de cine va plăti și cum va plăti acele contribuții. Ce fac? Stau la coadă la pistă, Nu, Nu, dom'le. Și acum a plătiți contribuții. Stați undeva? Nu. Eu, Angajatorul. Eu. Ăla, se, ăla e stopajul la sursă. Așa se numește. Sursa a, fiind așa, cel ei, care ei, îți plătește salariul. El face stop pe contribuții și le dă statului crede că sunt uh, mai multe persoane care la ceopțin la început credeau același lucru. Băi și eu ce fac? Dimeziu banii? Când? Cum? Ce fel? Bun. Am lămurit o pe asta uh, și probabil că mulți s-au lămurit ascuns în de ta. Vis-a-vis okay. uh, -vis de cum mă va, pe mine personal, nu știu să zic cum mă va afecta. Problema este că eu încep un nou job, nu am mai stat de porcă, mă rog. Așa. Uh, peste două, trei zile. Așa. Uh, e un investitor străin, care vine și promite vreo 400 locuri de muncă. Eu sunt din Galati, nu sunt în să se va întâmpla lucrul ăsta. Da. Va face producție. Da. Vreau să zic că omul ăsta, în momentul de față, e ușor bulversat, că nu, nu știe cum să-și facă planul de afaceri. Vrea să dea drumul la producție la anul da. și se gândește până la urmă câți oameni sau ce da. cum va face. Doamne uite, că e o mare problemă pentru el. Este. De, deci nu înțelege nimeni, uite, au dat colegii de la realitatea, eu nu sunt un mare fan realitatea, în general nu sunt fanul televiziunilor de știri, dar ei au dat un reportaj despre cum se face modificare de taxe în Olanda. Câți oameni sunt implicați, cât de mult durează, câtă campanie, câtă discuții, câtă dezbatere în Parlament, în afara Parlamentului, în societate. La noi, sigur, Putem să ne hotărâm astăzi că de mâine creștem accizele, s-a întâmplat, după care să constatăm că, să constatăm că vai, a scăzut cu 10% încasările din accize, cum e posibil așa ceva? E această prostie care se tot repetă în țara noastră. E posibil să vii în noiembrie și să spui, uh, nu știu sigur dacă de la 1 ianuarie vei plăti atât sau atât pe salariile angajaților, dări. Asta arată, sau faptul, cum zicea cineva mai devreme, că nu știe lumea ce contribuții plătește. Asta arată, în primul rând, domnule, eu nu sunt un mare fan al banului, v-am mai explicat. Chiar dacă am făcut la viața mea și fac emisiuni financiare și articole financiare, banul este un mijloc. Munca este cea care contează. Să nu știi și să nu te intereseze ce taxe sunt, sau să le schimbi așa peste noapte, arată că această națiune are o problemă cu respectul față de muncă, nu față de bani. Față de muncă. Exact. Cum putem exact, avea noi un nu. nivel de trai de nu știu, canonul la Olanda? Habar n-am dacă noi nu respectăm aceste chestii, adică nu ne interesează ce taxe dăm la stat. Ia să mai și aflăm, zic și eu. Bun, și tocmai asta vreau să spun și vis-a-vis -vis de muncă și de omul ăsta care încerc acum, mă rog, prin ce mă să ajut, am dat la agenția de dezvoltare peste totul. Ce beneficii poate avea omul ăsta care face niște locuri de muncă, a cumpărat niște spații, face dege. Am trei săptămâni de când mi și un imi Ala a rămas. Deci după două telefoane, mailul și schimbate, nimeni nu dă un răspuns. Ce poate da. să obțină ca și beneficii, ca și, nu știu, reduce de taxe? Că sunt să Niște taxe locale. De euro și da, da, sunt niște tot. taxe locale care se pot negocia, într-adevăr, acolo unde există interesul să creeze locurile de muncă. La Galație o mare problemă cu locurile de muncă, după ce uh, Mital și-a redus treptat, treptat activitatea și în același timp însă demografia zonei s-a modificat extraordinar, au plecat tinerii din zona Galației, de unde Galațiu era un mare oraș destul de efervescent, așa momentul de față s-a transformat mai degrabă într-un oraș de mai mult pensionari decât persoane active. Au plecat după muncă, ce să facă? 0372069599 Nicoleta bună ziua! A Nicoleta scuze că v-am -am ținut atâta pe Sorin, bună ziua! Salut, Moise, felicitări pentru emisiune și cu această ocazie vreau să salut ascultătorii tăi și pe domnul Cristian Dător Popescu, că sunt sigur că e pe recepție cu noi. Nu știu dacă e între ascultătorii mei, dar poftiți, haideți! Da. Mi-ar plăcea să fie, uh, suntem de acord. Păi eu sunt unul și bănuiesc că mai suntem o grămadă, asta e ideea. Uh, în scurt, în scurte cuvinte, este o mare tâmpenie și o nesimțire ceea ce face PSD-ul la adresa poporului român. Asta a demonstrat-o de când au fost votați cu Ce face domnule? Reduce contribuțiile de la 39 la 37% plus 2 de fapt dar scade de la 16% la 10% impozitul pe venit. Ce aveți cu PSD-ul? și după aia scoate arciza și o bagă acciza scoate taxa auto, bagă taxa auto. Din punct de vedere, de un... nu, Dar analiza... vorba că e o iluzie, măi, să absolut o iluzie. E Comună un e sunt -o de acord. Nu, deci e într-adevăr un truc, un truc ca la poker. Analiza cea da. mai clară a făcut-o președintele Iohanii săptămâna trecută. Cei mai Bun, mulți dintre angajați, nici, să să nici nu pierd, nici nu da. E un semnal de alarmă. Dacă președintele să zicem că te-a dat în vilea, că nu ți-a ți ți ți stricat magia, da? camatoria, ți-a dat în vilea, cum se face. Atunci ar trebui să ai măcar un strop de patriotism și să zici, vă frate, nu mai putem să facem așa ceva poporului român. Cum și doamna Augusta Vasulescu și mulți alții care sunt atât de murdar de, de moralitate, lisa de moralitate și de... Nu știu ce probleme de moralitate acuzați dumneavoastră la doamna Vasilescu, dar eu vă spun în felul următor. Acest partid lucrează pentru votanții <laughs> săi. Nu știu, poate președintele a vrut să vorbească cu votanții PSD-ului, dar... Pe bune, dumneavoastră, de ce ziceți? Că... Eu a vrut să iau mesajul domnului Iohannis ca pentru români, nu pentru votanții PSD-ului. Pentru că votanții PSD-ului... vor avea de câștigat. Da... Nu știu, crezi că vor avea câștigate mântuiți. Din punct de vedere, deci pe hârtie așa se arată acum dacă o avea sau nu avea bani pentru toate astea, dacă vor scădea salariile celorlalți ca să crească salariile unora, asta eu cred că merită să vedem. Să stăm și să aflăm aceste lucruri de ce nu? Sunt oameni care au votat PSD-ul și poate n-au știut asta. Sunt oameni care poate nu au fost la vot și n-au știut asta. n-au înțeles asta. Noi, națiunea noastră, trebuie să trăim niște lucruri ca să ne convingem și să le înțelegem. Căci altfel vom repeta greșeli, mă gândesc. Lucian, ce spuneți? Te salut, prima dată. Vă salut. La doua oară mă afectează direct, uh -huh. punctual. La umbrut de 3.800 de lei, eu plătesc acum în jur de 1.100 de lei taxe și impun. Nu cred asta. Eh. E aproape o treime din sala. Vă se sigur că plătiți mai mult? Vă sigur Vă că plătiți mai mult? Sunteți PFA? Nu, nu. Sunt angajat la o companie privată. Va sigur că plătiți mai mult. Sunteți IT? Uh, nu, nu. Atât plătesc eu. Mai plătește uh, patronul, mai plătește Aha. încă 820. Și Iată. Da. Deci în jur de 1900 de lei se plătește acum. Dacă patronul îmi va mări brutul cu ceea ce plătește el acum la stat, eu voi pierde... Statul va câștiga, într-adevăr, va câștiga vreo... Deci va încasa vreo 2.000 și un pic. Deci cu vreo 100 de lei în plus, dar eu voi pierde 100 de lei. Doar dacă patronul nu vă mărește brutul? Dacă nu mărește brutul și rămân la brutul de acum, eu voi pierde 550 de lei la net. Așa este. Dar de ce deci să nu mă vă mărească brutul? Nu înțelegeți că în momentul de față e o criză de forță de muncă extraordinară. Ce lucrați dumneavoastră? Electrician. Vă asigur că nu o să vă. Adică dacă... Vă sigur că, zon... că în zona noastră nu e o criză chiar atât de mare. Ok. Că... Da? Mai ales în domeniu. Deci, credeți-mă că știu. Sunt zone în care, uh... da, într-adevăr. Cri... Asta e România. Asta e o chestie. Da. e la, libe... la libera a patronului. Deci, patronul mm... dacă vrea, mărește, dacă nu vrea, nu mărește. Așa. Păi, asta azi, asta e economia lucrime. de piață. Adică, nu văd cum Clar. și chiar nu aveau cum să facă chestia asta, să facă obligația Clar. asta. Clar. De acord. Mă rog, puteau da. să fac, am explicat la o emisiune trecută, puteau să o facă și după aceea Știu. să pice la Curtea Constituțională dacă ar fi picat, că domnul Dornea nu este. Mă rog. Da, e ce. Deci, bun. Bon, de bun. Deci, da. uh, încă o dată, puteau să o facă, n-ar fi fost constituțional în opinia tuturor juriștilor cu care am vorbit, dar puteau da. să o facă cum au mai făcut și alte lucruri, inclusiv ordonanța 13 și alte prostii. Dar Știu cum ar să mai facă, niște prostii. Dar asta nu înseamnă că dacă ar fi făcut-o, ar fi fost corect din punct de vedere constituțional. Acum. Încă o dată. Pe dumneavoastră spuneți spune că vă afectează și că nu v-ați fi așteptat da. la acest lucru. Uh, nu că nu m-aș fi așteptat. M-am așteptat de la început. Deci de când am auzit prima dată ideea asta scoasă pe piață, de atunci m-am așteptat să mă afectez. Okay. Mă afectează în mai multe moduri. Uh, toată revoluția asta fiscală ne va, ne va afecta pe toți, nu doar pe mine. Dar punctual pe mine mă afectează ideea cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Da. Deci știți aceste lucruri de aproape șase luni de zile. Ideea a apărut în iunie, dacă nu mă înșel eu, cred. Da. Și acum ați ajuns la capătul rupturului și ați zis, domnule, trebuie să-i oprim pe ăștia, să nu fac așa ceva. Am zis de atunci. Deci am fost unul dintre puținii care de atunci am zis că noi, cel puțin în cercul de Că nu okay. e și că ne va afecta. Toată lumea ceva. E, O să vadă că nu e așa și că vom, probabil, vom ieși în stradă. E singura soluție. Probabil că nu veți ieși mai... în stradă și probabil că nu vor face nimic, că oricum n-aveau niciun plan în sensul ăsta. Uite, vorbim și mâine, vorbim e, și plăiemini, o să fiu aici, am mari dubii. să, durii... să gura aurită. Nu cred că vor face așa ceva. Deci această revoluție, așa numită revoluție fiscală, nici pentru bugetul de stat nu e vreo găselniță. Să nu vă imaginați cumva că vor apărea bani, ca asta susțin sindicatele, domnule, câștigă 15 miliarde de pe. Aia. Nu din asta domnilor, din creșterea salariului minim pe economie câștigă. Din creșterea care e un pic altceva decât trecerea contribuțiilor dintr-o parte în alta. A, aici de fapt hocus pocus e ca la firmele la cu Stan și Bran, în care toată lumea râde, dar nu toată lumea înțelege corelația mișcărilor dintre Stan și Bran și de ce ar trebui să râdă. Da, în fine. 0372069599. Vidiu bună ziua! Bună ziua! Deci ești de acord din două puncte de vedere cu trecerea contribuțiilor. Unu, în loc de vreo șapte, opt taxe sau zece, câte ori de 4 trebuie să faci, rămân trei. Și doi, văd Probabil o să vadă și angajatul Valoarea muncii lui Foarte multă lume trece în s angajator, să zic așa M-am mm -hmm, prins Dar de, ce nu completea... tine... de ce nu aveți noastră internet banking? Cum puteți să fiți patron și să nu aveți internet banking? Păi am Păi Dar și atunci asta... vedeți că puteți să salvați acolo o casă. Nu mai completați ordinele de plată 10, câte sunt în momentul de față. Bine, le salvați ca așa de bloane de și în da, fiecare și lună... Da, bun. La o, la o cerere, dacă ai un angajat în concediu medical, da. stai nu știu câte luni, umplu după, după câteva da. mântii ca să poți face In... o cerere de rambursare până ar capacele. Fiindcă nu știu ce contribuție, care de fapt nu se adună nicăieri de zero Da, dom'le, așa 100, este. 100 să-ți Deci eu o simplificare până la urmă? Nu e nicio simplificare, pentru că rămâne și 2 la 7 Deci, ești un partizan pe o parte, te înțeleg, nu te acuz. Eu sunt partizan. Partizanul cui? Partizan înseamnă să ții cu un partid. V-am făcut impresia că țin cu un partid. Nu, nu, nu neapărat partizan. Nu înseamnă să ții cu un partid. Înseamnă implicat politic să ții cu un partid. Exemplu, cu o anumită gândire, să zic așa, sau Nu, normali. domnule, ceea ce fac eu astăzi este un trolling profesionist. Vă provoc, da, adică. Bun. Deci, v-am spus doua... de la început că vă provoc. E, evident da, că da, e o imbecilitate da, da, ce vor să facă, dar în același timp e imbecilitatea lor. De ce să cadă vina pe altcineva după aia? Că n-au făcut-o. A doua... Nu că nu au greșeli, dar, oricum, ar fi destul de normal că, apărându-i pe fluturaj la angajat, la Pede și el valoarea muncii lui. De exemplu, acum, dacă un angajat îți lipsește de la muncă două, 3 zile, nemotivat, nace, îi spui, domnule, trebuie să plătești pentru cine bani Dacă nu, trebuie să întrerup contractul. El nu-i conștient că tu pentru el plătești 45-50 de lei pe zi, că vine, că nu vine la muncă. Dacă l-ai pus nemotivat, deci găsești. Iar în partea de a, de a crește... De deci, Ovidiu, crește... dacă îmi povestiți și ce face patronul în momentul în care o a angajat pleacă în, sau încă intră în concediu de maternitate, se termină emisiunea. nu e problema de asta. Ba nu, dar așa este. este. Sunt foarte nu, multe nu, nu, hârtii pe... de completat. Trebuie să plătiți Bun. în avans, să recuperați după aia de la stat. Eu știu aceste lucruri. Da. Și cei mai mulți patroni știu. Nu, nu la asta mă refer. Uh, și partea cea mai, uh, cea mai... Oricum, la nivelul actual de E o temă falsă cu scăderea salariilor. Deci și acum, dacă eu vreau, eu pot să salariul la, la om. Sau Așa cine este. poate scade salariul? Deci e o temă falsă. Eu nu, neapărat că dacă crește, nu ba, crește. Deci nu, e, eu, nu e, nu eu... e, nu e. Nu e, iertați-mă, l-ați auzit pe Lucian mai devreme. Depinde în ce zonă ești. Și are dreptate omul. Că de exemplu... De reloca... deci eu, în cel mai, cel mai, să zic, cel mai, cea mai pesimistă variantă, Lucrurile se reglează în decurs de, probabil, în primele perioade, având în vedere că iarna și nu e o criză de forță de muncă, da, într-adevăr, poate fi 3-4-5 luni, dar în 6 luni de zile, oricum, lucrurile se reglează și se revin la neturile actuale. Da, așa lucru, ne spune legea cererii poate. și a ofertei, iar în momentul de față, într-adevăr, cererea de forță de muncă este foarte mare în România și, da, probabil că aveți dreptate. Însă, din punct de vedere social, o scădere și am văzut și am și dat pe aplicație. A fost o analiză foarte bună, că pe Profit, pe Profit.ro, în care arătau că, de exemplu, firmele aflate în insolvență, care au 100.000 de angajați în România, ele nu au voie să crească brutul. De ce? Pentru că nu le permite legea. Când a intra pe procedura respectivă, primul lucru pe care trebuie să-l facă administratorul, cum se numește, administrator judiciar sau cum se numește, este să se asigure că faci cheltuiele astfel încât să-ți poți plăti datoriile. Deci, 100.000 de oameni angajați firmelor în insolvență, aceia vor avea o scădere netă de salariu. Să nu ne îmbătăm cu apă chiară Și aceia sunt oameni muncesc în România și acele filme nu înseamnă că au intrat neapărat în faliment. Sunt doar în insolvență. Nu-și mai pot plăti datoriile într-un moment. Eduard, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, da. Eu cred că amatoria asta cu, cu această mutare de de taxe, a început în momentul în care exact cum am spus mai devreme se anunță mărirea, majorare de salariu minim pe economie. Dar acel salariu minim de economie, când spui, vom mări salariul minim pe economie, oare nu tot cu patroni pui presiune, că eu stau și mă gândesc oare cât se angajează cu salariu minim pe economie sau la stat? Ați auzit dumneavoastră? Da, sunt foarte puține aveți dreptate. Dar l-ați auzit pe președintele Iohannis vorbind de asta? Ați auzit liderii de sindicat vorbind de asta? Nu, nu, eu spun eu nu spun. Vorbesc cu oameni de asta. Exact. Toți deci vor să fie presiunea... populari, nu mai vorbesc eu... de unul singur și vă spun de... că problema e salariul minim pe economie, dar nimeni nu vorbește de salariul minim pe economie. Nu. Presiunea a fost întotdeauna pe angajatori. Iar asta cu faptul că nu se vor nu, vor. nu vor afecta salariile de acum și vor avea o creștere de 3-4%, nu știu, mi se pare. La bugetari va fi creșterea? Da. La privat? La, la privat, nu. La privat depinde de, iarăși, de angajator. Dar angajatorul, exact cum am și vorbit până acum și toți au spus, va fi obligat să majoreze salariul astfel încât măcar să nu-i crească, măcar să nu-i scadă angajatul. Deci, vă afectează, ar nu? trebui să facă sau nu? Vă mai gândiți? Bine, vă mai dați mai gândesc că eu sunt, eu sunt într-o situație un pic inedită, adică sunt și angajator și angajat în același timp. Da. I Ideea e că eu, eu mă gândesc așa, că ideea e cum te mai poți cita în ochii alegătorilor când vii și le spui că voi mări salariul cu 25% o, aia și întrebam. te după aia că... a, Eduard, nu vă puneți... Deci, noastră proiectați o personalitate de politicieni peste bunul simț al dumneavoastră sau apropiaților dumneavoastră. O să se uite fără nici cea mai mică greață, cu ochii tulburi și reci în ochii alegătorilor. Radu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, fac parte din industria IT și pot să spun că pe noi de deci ce înainte Da, asta e vai de capul nostru uh, Nu, e chiar așa chiar vai de capul nostru La noi o să scadă neturile cu aproximativ 5% da. Deci la un calcul simplu de 10.000 de lei, nu sunt astea salariile dar ca să fie ușor ba, nu, Sunt mii între 5.000 și 10.000 de lei net în industria da. IT Atenție, vorbim despre da. programatori, nu vorbim de toți da. angajații de la B-Defender, de exemplu, da? Vorbim doar nu, de, programatori. Vorbim de programatori. De programatori, de fapt, vorbim de nu numai de programatori, ci de angajații care sunt. Care creează de soft, import. da? Cei care creează soft. Sunt, sunt scutiți de import, da? da? da. Bun. La un salariu net de, de 10.000, suma totală plătită în, acum de angajat și angajator este 14.700. Dacă la suma aceea, presupunem că angajatorul o să mărească brutul de la cel existent acum la 14.700, dacă acela se aplică 35%, suma uh, netă rămasă sunt 9.556, ceea ce înseamnă că 5% din salariu dispare. 500 de lei. Astea. da. Păi, exact. Dar ce Astea. 500 de lei pe bune? Când ai 10.000 de lei, te uiți la 500 de lei... Nu, nu, nu, râdeți, nu râdeți, că restul oamenilor așa gândesc Deci dumneavoastră, programator, vă uitați la 500 de lei sau nu V-a da. plecat, e cam bancă cu, eu. cu, cu 100 de euro Știți, cu 100 de euro, o A picat, nu de euro, de dolari A picat dolarul, oricât de jos ar fi, asta e proverba barbescor. Oricât de jos ar fi, tot te apleci și ei 100 de dolari Deci dumneavoastră, vă uitați la 100 de euro sau nu vă uitați la ea? Normal că mă uit Mă uit la orice leu, până la urmă e dreptul meu, e munca mea da. Nu văd de ce nu m-aș că se... Mi se pare un răspuns Randu, am permanent. înțeles, dumneavoastră sunteți dintre cei afectați Asta e viața, nici n-ați votat PSD-ul Deci ce să mai vorbim, mai ales că s-a terminat și emisiunea Vreau să vă atrag atenția tuturor Urmăriți cu mare atenție Ce se întâmplă în aceste zile Amintiți-vă de îndemnul Partidului de Guvernământ să păstrați Foile din campanie Cu ce au promis Pagina 56 din programul de reformă economică am dat-o și pe Facebook. Stați cu ele în mână și uitați să vedeți ce se întâmplă. Și mai ales, nu plecați după fente. În aceste zile se caută doar, cum să le zic eu, responsabili, cei pe care să arunce vina, niște acari. BCR a prezentat România în direct la Europa FM.